Rugăciunea a 47 și șaptea, pentru darul nevoinților ziitoare de suflet. Aleluia Doamne, ristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne nevoințele cele de folos, pocăința cu lacrimi, smerita cu detare, rugăciunea umilită, care alungă închipuirile, amăgirea de sile, născocirile mincinoase, smintelele și gândurile de nebunie, demânie, mândrie sau ură adună în noi puterea lui aminte, ca să nu ne încredem în ceva, să nu ne învoim la arătări, chipuri, și înșelătoare, ci să facem lucrare inimii ca să primim prin Duhul Sfânt cunoașterea adevărului. Aleluia Doamne Sristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește-ne nevoințele cele de folos, care să ne treacă peste șer și peste scorpii, peste lanțurile cugetelor. Inchipuirilor bătămătoare peste prăpăstiile ispitelor, ca să dobândim blândețea care alungă mânia și îngăfarea, smerenia care înlătură cugetarea jetarea se care face să dispară încrederea în sine și o înlocuiește cu credința, nadejdea și dragostea în tine. Aleluia, Doamne, Isuristoaste, iubim te, sărbim și te rugăm. Dăruiește-ne nevoințele cele de folos care potolesc în fervântarea închipuirii mulțumirea de sine, dar aduc luarea minte. și închid mintea în cuvintele rugăciunii ca să facă inima împreună lucrătoare cu mintea și să ne rugăm fără împrăștiere ca semn că am domânit lepădarea de sine când ne-am luat crucea și s-am